Lembaran yang terakhir dari kitab ini Setelah beliau Menyebutkan kepada kita Bahawa ahlu sunnah Wal jama'ah Mereka beramar ma'ruf Nahimungkar Dan menegakkan Si'ar amar ma'ruf Nahimungkar Maka setelah itu Beliau akan menyebutkan kepada kita Bahasanya mereka Berpegang dengan penguasa yang sah Mendengar dan taat kepada Penguasa yang sah Demikian pula mereka Menyuruh Dan juga mendorong untuk berada Dalam keadaan terpaksa Kemudian Wa Demikian pula tetap Mendengar dan taat Meskipun mereka mengambil hak kami Meskipun mereka mengambil Hak kami Yaitu Mengambil harta kami tanpa hak Maka kita tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat. Kemudian Wa Allah Nuzial Amrohah Lahu. Demikian pula diantara isi baiat beliau adalah untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Artinya dilarang untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ia di dalam masalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan ketaatan kita kepada pemerintah ini adalah ketaatan yang terbatas Atau ketaatan yang terikat Terikat dengan apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya Artinya apa? Kita mendengar dan juga taat kepada pemerintah Apabila perintah yang keluar dari pemerintah Tidak bertentangan dengan syariat Islam Ya kita mendengar dan taat kepada pemerintah Apabila peraturan yang dikeluarkan Atau perintah yang dikeluarkan Tidak bertentangan dengan syariat Islam Namun apabila bertentangan dengan syariat Islam Bertentangan dengan Al-Quran Bertentangan dengan Sunnah Maka tidak boleh kita mengikuti Tidak boleh kita mentaati peraturan tersebut Tidak boleh kita mentaati peraturan tersebut Kalau sudah jelas bahwasanya peraturan tersebut bertentangan dengan laras yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan atau membolehkan kita untuk melakukan riba atau menyuruh kita untuk berzina atau menyuruh kita untuk minum-minuman keras. Maka ini jelas perkara-perkara yang merupakan dosa dan juga maksiat meskipun itu keluar Perintahnya dari seorang penguasa dan juga pemimpin, tapi karena ini tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita mentaati peraturan tersebut. Dan dalilnya adalah sabda Nabi saw. لا تؤخذ المخلوقين في مaksiat الله لا تؤخذ المخلوقين في مaksiat الله tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Ini menunjukkan Bahawasanya ketaatan kita kepada pemerintah yang sah Adalah ketaatan yang muqayyadah Ketaatan yang terikat Adapun ketaatan yang mutlak Maka hanya diberikan kepada Allah dan juga Rasulnya Ini adalah ketaatan yang mutlak yaitu hanya kepada Allah dan juga Rasulnya Adapun ketaatan kepada makhluk Seperti penguasa Demikian pula ketaatan kita kepada orang tua Ketaatan seorang istri kepada suami Maka ini semua adalah ketaatan yang terikat. Ketaatan yang terikat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Maka kita laksanakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh seorang muslim yang mentaati makhluk di dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, وَيُحَافِظُونَ alal الْجَمَعَاتِ Dan mereka ahdu sunnah, Memelihara sholat berjamaah Ahlu sunnah wal jamaah mereka Memelihara sholat berjamaah Karena sholat berjamaah Ini adalah termasuk syiar yang paling besar Di dalam agama Islam Itu melakukan ya, Sholat secara bersama Setelah berjamaah di masjid. Jadi dimasuk dengan di sini adalah Sholat lima waktu Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya Apakah Melakukan sholat berjamaah ini adalah wajib bagi setiap laki-laki yang dewasa yang memiliki kemampuan ataukah di hukumnya adalah ya sunnah muakkadah ataukah hukumnya adalah sunnah muakkadah itu sunnah yang dikuatkan jadi para ulama berselisih pendapat dan seorang yang berakal dan menginginkan pahala yang besar maka tidak selayaknya dia meninggalkan salat berjamaah di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi mengatakan, "Solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat sendirian 27 derajat 27 darajah, menunjukkan tentang keutamaan solat berjamaah Apabila dia solat yang berjamaah di masjid meskipun hanya dua orang meskipun hanya tiga orang maka dia mendapatkan 27 derajat daripada dia solat sendirian di rumah maka akan mendapatkan pahala bukan tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah maka termasuk akal yang sehat apabila seseorang mencari dia ibadah-ibadah yang memiliki pahala yang besar supaya waktu yang sempit ini dan usia yang sedikit ini bisa dimanfaatkan benar-benar untuk meraih pahala yang besar dari Allah azza wajalla. Bandingkan pahala yang didapatkan ketika seseorang sholat berjamaah di masjid dengan sholat sendirian di rumah, Ya 27 derajat. Kita di dalam masalah dunia, ya apabila kita berdagang disuruh memilih antara berdagang di sebuah tempat, dia mendapatkan di situ keuntungan satu kali lipat. Atau dua kali lipat Dibandingkan dengan tempat yang lain Dan dia mendapatkan keuntungan 27 kali lipat Tentunya seorang pedagang yang berakal Dia akan memilih tempat yang memiliki keuntungan Yang berlipat ganda Yaitu 27 kali kali lipat Ini dalam masalah dunia Lalu bagaimana dengan masalah akhirat Dan al-akhiratu khairun wa'abakam akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal adapun dunia maka ini ia akan segera hilang dari dari kita baik mereka adalah yuhafizuna 'alal jama'at mereka menjaga solat berjamaah kemudian setelahnya wayadinuuna bin nasihati lil ummah wayaqtiduna makna qaul dan juga jumat dan berhari raya bersama pemerintah yang istiqomah maupun yang tidak dan mereka juga menjaga solat berjamaah Maka mereka juga beribadah kepada Allah Dengan nasihat untuk umat Mereka yadinun Yang dimaksud dengan yadinun adalah ta'abbadun, Yaitu mereka beribadah kepada Allah Dengan cara memberikan nasihat kepada umat Memberikan nasihat kepada umat Jadi maksud dengan nasihat di sini Adalah iradatul khair lil lilmansuhilahu yaitu menghendaki kebaikan untuk orang lain. Artinya Ahlussunnah Wal Jamaah selain mereka berpegang teguh dengan akidah yang sahih dan mereka beramar ma'ruf nahi dan mereka memandang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, mereka juga memiliki kehendak yang baik, keinginan yang baik untuk umat Islam. Bahkan mereka menganggap ini adalah ibadah, ya diun yazabaduh mereka beribadah dengan nasihat mereka kepada kepada Umar jadi hati mereka adalah hati yang ikhlas menginginkan kebaikan bagi orang lain menginginkan kebaikan untuk umat wayaqaqidun dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti Pembangunan ya should dua baku ba yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian washyb baka bayna maka Nabi saw beliau merapatkan jari jarinya washyb baka bayna seperti ini beliau ingin menggambarkan bagaimana seorang Muslim dengan Muslim yang lain seorang mukmin dengan mukmin yang lain selama mereka adalah orang yang memiliki keimanan Maka al-mukminul ilmuk mini kalbunian itu seperti bangunan, ya sebagian menguatkan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang lemah, ya dibantu oleh yang kuat. Yang miskin dibantu oleh yang kaya dan seterusnya. Ini adalah keadaan seorang yang beriman digambarkan oleh Nabi saw. Ini seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain Dan dari sini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim Ini adalah ahlu sunnah wal-jamaah Jadi ahlu sunnah bukan orang yang cuek dengan saudaranya Bukan orang yang tidak peduli dengan saudaranya Tetapi mereka memiliki rahmat dan juga memiliki perasaan Dan merasakan bahwa mereka adalah saudaranya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Bahasanya orang yang beriman ini Dengan orang iman yang lain Adalah seperti bangunan Inilah yang dilakukan oleh Ahlu sunnah wal jamaah Jadi mereka menyeluruh Memperhatikan masalah akidah Memperhatikan masalah Ibadah Dan mereka juga beramal ma'rufna yang mungkar Dengan cara yang benar Demikian pula mereka berusaha Untuk memperhatikan umat Memperhatikan orang yang lemah diantara mereka, orang yang miskin diantara mereka, membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian, wakaulihi shallallahu alaihi wasallam, mithalul muminina fita fi towadhim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, mithalul jasad, ida istaka minhu uzuun, tada'alahu sairul jasadil isshari wal khumma. Boleh mengatakan di dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Boleh mengatakan yang artinya permisalan orang-orang yang beriman, permisalan orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang mereka dan juga saling menyayangi di antara mereka dan saling mencintai di antara mereka adalah seperti jasad, Yaitu dalam seperti badan yang satu. Bagaimana keadaan badan? Bagaimana keadaan jasad? إِذَا اشتَكَى مِنْهُ عُضْوَدْ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَارِ وَالْحُمَّةِ Keadaan jasad kita, apabila salah satu diantara anggota badan kita, ini sakit. Apabila ada salah satu diantara anggota badan kita sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakitnya. بِالسَّهَارِ وَالْحُمَّةِ akan merasakan sehingga mereka juga ikut sahar. Jadi maksud dengan sahar adalah begadang. Demikian pula akan merasakan huma, yaitu akan merasakan panasnya. Ini adalah keadaan satu jasad. Apabila misalnya kakinya ia terluka, maka dan, dan merasa sakit maka seluruh badan akan akan begadang bersama. Ia ya, semuanya begadang begadang bersama. Demikian pula akan merasakan panasnya bersama. Akan timbul rasa ya, panas, demam ya, pada badannya Dan ini dirasakan oleh seluruh badan Bukan hanya oleh kakinya Dan ini adalah perpisahan Yang disebutkan oleh Nabi SAW Yang ingin memberikan kepada kita penjelasan bagaimana Sikap seorang Muslim kepada Muslim yang lain Mereka di dalam saling mencintai Dan saling menyayangi satu dengan yang lain Adalah seperti jasad yang yang satu Sehingga ketika kita mendengar yang kejadian di negara yang lain yang menimpa kaum muslimin, maka kita juga merasa bersedih dengan apa yang menimpa mereka. Dan kita membantu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bisa memberikan bantuan fisik, yaitu memberikan bantuan harta, maka kita berikan bantuan harta. Apabila tidak mampu dan kita hanya bisa mendoakan, maka kita mendoakan, sesuai dengan kemampuan kita dan Allah katakanlah yakinilillahum nafsan illa musahah Allah tidak memberikan taklif iaitu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan Allah mengatakan fatdulillaha masnatu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ini adalah sikap seorang Muslim dengan Muslim yang lain di dalam masalah kasih sayang di dalam masalah saling mencintai Maka mereka seperti jasad yang satu Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh Ahlu sunnah wal jamaah Karena ahlu sunnah wal jamaah Sekali lagi adalah orang yang berpegang teguh Dengan sunnah Nabi SAW Dan mereka berkumpul di atas kebenaran Di sini sahih diriwati oleh Al-Bukhari dan juga Muslim Kemudian setelahnya Waya'muruna bisabri alal bala' Dan mereka yaitu ahlu sunnah memerintahkan untuk bersabar di atas musibah. Wasyukri indar rokoh dan memerintahkan untuk bersyukur ketika dalam keadaan senang. Warrito bi muril koto dan mereka memerintahkan untuk ridho ketika mendapatkan takdir yang pahit. Ini adalah termasuk sifat ahlu sunnah wal jamaah. Mereka memerintahkan dengan tiga perkara. Dia memerintahkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah bersabar di atas musibah. Bersabar di atas musibah. Sebagaimana firman Allah Azza wa "Wabashiru salbiin". Wabashiru salbiin danlah engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Al-Ladin ida asaubathum. Musibatul Qaulu Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajeem Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajeem Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza Wajalla Ini adalah keutamaan bersabar dan Allah Swt memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah mengatakan Innama biwafas sabiru naajirahum biqayir fi sabr. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya biqayir fi sabr, yaitu tanpa hitungan, menunjukkan tentang besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Dan jadi masuk dengan sabar di sini bersabar di atas tiga perkara. Ya bersabar di atas tiga perkara. Selain bersabar yang di atas musibah Yang kedua juga bersabar Yang di dalam menjalankan ketaatan Bersabar di dalam menjalankan ketaatan Karena ketaatan dan juga ibadah Yang kita lakukan ini perlu kesabaran Apabila seseorang tidak sabar melakukan sholat Tidak sabar melakukan puasa Tidak sabar melakukan umroh Maka dia tidak akan melakukan ibadah tersebut Tetapi kalau dia memiliki kesabaran Maka dia akan melakukan ibadah tersebut Jadi melakukan ketaatan juga perlu kesabaran Demikian pula kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan Karena yang namanya hawa nafsu Ini senantiasa berusaha untuk menggoda manusia Ya, Dan hawa nafsu ini biasanya atau seringnya sesuai dengan kesenangan manusia Dan ini juga perlu kesabaran Apabila kita tidak bersabar di dalam e, menghadapi kemaksiatan Maka Mudah sekali seseorang untuk terjerumus di dalam kemaksiatan tersebut Demikian pula mereka memerintahkan untuk bersyukur ketika ar-raha Iaitu bersyukur ketika mendapatkan kesenangan Dan Allah SWT telah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur Sebagaimana firman Allah La'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna'adabi la'ashadidakum Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah kepada kalian nikmat. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat dan bersyukur dengan tiga cara bersyukur kepada Allah dengan tiga cara. Yang pertama adalah mengakui di dalam hati bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah. Mengakui di dalam hati kita bahwasanya nikmat tersebut yang kita dapatkan itu adalah dari Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, kita ucapkan dengan lisan Yaitu memuji Allah yang telah memberikan kenikmatan tersebut Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut Di dalam perkara yang diridhai oleh oleh Allah Ini adalah cara bersyukur yang benar Yang pertama adalah mengakui kenikmatan tersebut dari Allah di dalam hati kita Kemudian yang kedua kita memuji Allah dengan lisan kita Kemudian yang ketiga adalah Menggunakan nikmat tersebut di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah mereka memerintahkan untuk ridho dengan takdir, iaitu takdir yang baik. Maka diperintahkan seorang Muslim untuk ridho dengan takdir tersebut dan jangan sampai dia termasuk orang yang yaskhot, iaitu orang yang muka. Atau orang yang benci ketika dia mendapatkan takdir yang buruk tersebut. Kita diperintahkan untuk ridha. Di dalam sebuah hadith, Nabi SAW mengabarkan akan merasakan ta'mal iman orang yang ridha Allah sebagai rohnya. Dan ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan ridha Islam menjadi agamanya. Maka orang yang demikian akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wajadona ilamakari mil akhlaqi wa mahasinil amal. Dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengajak kepada akhlak yang baik. Ahlu sunnah mengajak kepada akhlak yang baik, wa mahasinil amal dan juga mengajak kepada amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Wajatqiduna makna kaulihi saw Akmalul mu'minina imanan ahsanuhul khuluqan dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesempurna, sesempurna sempurnanya orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya ini adalah ahlussunnah wal jamaah mereka mengajak orang lain untuk berakhlak dengan akhlak yang baik berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akmalul mukmini imana ahsanuhum pulokor orang yang beriman yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya karena di sini Sahih diriwayatkan oleh Termaili dan juga Abu Dawud di dalam sunnahnya dan ini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah selain memperhatikan masalah akidah mereka juga memperhatikan masalah akhlak. Mereka juga memperhatikan masalah akhlak. Dan perlu kita ketahui, bahasanya di sana ada hubungan yang erat antara akidah dengan akhlak. Ada hubungan yang erat antara akidah dengan akhlak. Seseorang apabila akidahnya kokoh. Dan akidahnya sahih. Akidahnya adalah akidah yang benar. Maka insya Allah akan membuahkan akhlak yang baik. Akan membuahkan akhlak yang baik Tapi sebaliknya Apabila seseorang memiliki akidah yang rusak Atau memiliki akidah yang lemah Maka akan membuahkan akhlak yang tidak baik Jadi di sana ada hubungan yang erat Antara akidah dengan akhlak Semakin kokoh akidah seseorang Maka akan semakin muncul pada dirinya Akhlak-akhlak yang yang baik Dan di antara dalilnya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, Maka adalah dia berbicara yang baik atau diam Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka adalah dia memuliakan tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka adalah dia memuliakan tamunya Perhatikan di sini Beliau menyebutkan iman kepada Allah dan juga hari akhir Dan menyebutkan tentang hubungannya dengan Tiga di antara akhlak yang baik yang pertama adalah ucapan yang baik. Ini adalah bagian dari akhlak yang mulia. Demikian pula memuliakan tetangga. Ini adalah bagian dari akhlak yang mulia. Demikian pula memuliakan tamu. Ini juga akhlak yang mulia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka adalah dia melakukan tiga perkara ini. Dan iman kepada Allah dan juga hari akhir. Ini adalah aqidah. Memuliakan tetangga adalah akhlak. Memuliakan tamu adalah Akhlak orang yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Karena kelak di akhirat akan ada hisab. Demikian pula orang yang beriman dengan hari akhir, maka dia diharuskan untuk memuliakan tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diharuskan dia untuk memuliakan tamunya. Ini menunjukkan tentang bagaimana hubungan yang erat antara akidah dengan akhlak. Oleh karena itu, ya seharusnya orang yang belajar akidah ini semakin baik akhlaknya. Jangan sampai seperti yang kadang kita lihat ya, seseorang belajar akidah, tetapi ketika kita lihat akhlaknya kepada masyarakat, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada istri dan juga suaminya dalam keadaan dia memiliki akhlak yang tidak baik. Yang justru seseorang mempelajari akidah, diharapkan akan semakin baik akhlaknya. Baik, kemudian setelahnya, beliau mengatakan rahimahullah, ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتأفوع من دلملك. Dan mereka yaitu ahlu sunnah memberitakan dan juga mendorong supaya engkau menyambung orang yang memutusmu, supaya engkau menyambung orang yang memutusmu dan memberikan orang yang mengharamkanmu dan memaafkan kepada orang yang mendolimi dirimu. Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan atau mendorong kita untuk menyambung orang yang memutus kita. Artinya apabila ada keluarga kita yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah didorong untuk menyambungnya. Dia tidak mau berziarah kepada kita, maka kita berziarah kepada orang tersebut. Dia tidak tersenyum kepada kita, maka kita tersenyum kepada saudara kita tersebut. Antasila menkotaat engkau menyambung orang yang memutus kali silaturahmi kepada dirimu. Ini adalah termasuk yang didorong sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula yang kedua, memberikan apa orang yang mengharamkan dirimu. Artinya ada sebagian orang yang tidak mau memberi kepada kita, membenci kita, kemudian dia tidak mau memberikan kepada kita, maka kita balas dengan apa? Dengan memberikan kepada orang tersebut. Ini adalah bagian dari aksal yang mulia. Dan tak aman aman doalamak dan engkau memaafkan kepada orang yang mendolimi dirimu, memaafkan kepada orang yang mendolimi dirimu baik mendolimi, mendolimi kita di dalam harta kita atau mendolimi kita di dalam kehormatan kita sehingga membicarakan ia ya, kejelekan kita di hadapan orang lain ataupun mendolimi kita di dalam fisik kita. Maka dalam keadaan demikian kita didorong dan dianjurkan untuk memaafkan. Memaafkan kepada orang yang pernah berbuat dolem kepada diri kita. Ini adalah termasuk di antara sifat yang mulia. Yang seharusnya seorang yang mengaku ahlu sunnah. Dia berakhlak dengan akhlak seperti ini. Dan Allah telah memuji orang-orang yang suka memaafkan. Allah mengatakan. Wal'afina anin nas. Wal'afina anin nas. Dan antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka memaafkan manusia mudah memaafkan manusia sebagaimana dia senang apabila Allah memaafkan dosanya dan juga memaafkan kesalahannya maka dia berusaha untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya kemudian setelahnya beliau mengatakan wayakuruna bibiril walidaini wasilatil arhamin wa husnil diwari wal ihsani ilal yatama wal masakin wa sabil Kuadiv tibil mamluk dan mereka yaitu ahlus sunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang hak mereka dijadikan oleh Allah setelah hak Allah azza wajalla Allah mengatakan wa qadarabku ka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ahsana dan Allah telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua sehingga ahlussunnah memerintahkan ya umatnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya demikian pula silatul arham yaitu menyambung tali silaturahim di dalam sebuah hadis orang yang memutus tali silaturahmi maka dia tidak akan masuk ke dalam surga la yadkhulul jannata qati'un tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus jadi maksud adalah memutus tali silaturahmi. rahmi. Demikian pula dalam ayat yang lain. Di dalam sebuah ayat. Ya memutus tali silaturahmi Ini termasuk sebab. Seseorang mendapatkan laknat dari Allah. Mendapatkan laknat dari Allah. Allah SWT mengatakan. Fahal asaitum. Hintawallaitum. Fahal asaitum. Hintawallaitum. Kemudian disebutkan di situ Ula iqladina laa anhumullah. Ia ya, tentang orang yang memutus tali silaturahmi, iaitu mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Azza Wajalla. Ula iqladina laa anhumullah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya memutus tali silaturahmi, karena ini menjadi sebab, iaitu ya, seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu mendapatkan Laknat artinya adalah dijauhkan dari Rahmat Allah Azza Wajalla. Kemudian setelahnya Beliau mengatakan jiwar. Demikian pula berbuat baik kepada tetangga Berbuat baik kepada tetangga Dan Allah SWT Ketika menyebutkan hak-hak Yang di dalam surat An-Nisa Yaitu hak kepada Allah Demikian pula hak kepada Kedua orang tua Maka Allah sebutkan Kita juga diharuskan untuk memenuhi hak Tetangga wal jari dil qurba wal jari dil junub wal jari dil qurba wal jari dil junub yaitu hak kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh maka diharuskan kita untuk memenuhi hak mereka tadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga yaitu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku menyangka bahwasanya tetangga akan mewarisi diriku akan mewarisi artinya menjadi ahli waris karena saking seringnya Jibril alaihi salam mewasiti beliau untuk berbuat baik kepada tetangga dan dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman man la ya'manu jaruhu bawa iqau demi Allah tidak beriman Orang yang tidak merasa aman Tetangganya dari kejelekannya Demi Allah tidak beriman Orang yang tidak merasa aman Tetangganya dari kejelekannya Menunjukkan kewajiban kita untuk Senantiasa menjaga hak tetangga kita Jangan sampai kita ya Memberikan ya perlakuan yang tidak baik Kepada tetangga Dan berusaha bagaimana Supaya kebaikan dari kita Ini sampai kepada tetangga kita Apabila kita memiliki makanan yang lebih Maka kita berusaha untuk mengirim sebagian dari makanan tersebut kepada tetangga Apabila kita bisa membantu Maka kita membantu mereka Baik dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita Ya maupun dengan harta yang kita miliki Apa yang bisa kita mampu berikan kepada tetangga Maka kita berusaha untuk memberikan kepada mereka Kemudian setelahnya Wal-ihsani ilal yatama dan mereka juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim Ya di dalam ayat yang banyak Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim Dan anak yatim adalah seseorang yang belum balik dan ditinggal oleh bapaknya Maka ini dinamakan dengan anak yatim Wal wa Demikian pula berbuat baik kepada orang miskin dan juga ibni sabi'in اشهد ان لا اله I right. Keluarga Sunnah War Jamah memerintahkan untuk berbuat baik kepada al-masakin. Al-masakin adalah jamaah dari al-miskin. Yang dimaksud adalah orang yang sangat membutuhkan. Apabila disebutkan miskin, maka masuk di dalamnya fakir. Masuk di dalamnya al-fakir. Mereka yaitu fakir dan juga miskin adalah orang yang sangat membutuhkan sehingga di dalam masalah kebutuhan yang pokok mereka dalam keadaan kekurangan maka ahlussunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada fakir dan juga kepada miskin wa binisabil yang dimaksud adalah musafir yaitu seorang musafir yang terputus bekalnya orang yang demikian maka kewajiban kita adalah memberikan bantuan kepada musafir tersebut terkena musibah diambil uangnya tanpa hak atau habis bekalnya atau hilang maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk berbuat baik kepada ibnu sabil sebagaimana ini disebutkan oleh Allah di dalam surat an-nisa mereka adalah termasuk orang yang harus kita berikan haknya warizqi bil mamluk demikian pula berlemah lembut kepada al mamluk jadi masuk dengan mamluk adalah seorang budak seorang budak dia adalah termasuk harta bagi seseorang jadi adalah seorang manusia baik laki-laki maupun wanita yang statusnya adalah sebagai budak dan budak lain dengan pembantu. Karena pembantu ini adalah al-ajir, dia adalah seorang yang disewa. Dia bukan milik kita, tetapi dia adalah orang sewaan kita melakukan pekerjaan tertentu, kemudian kita berikan dia bayaran. Adapun budak, maka ini adalah milik seseorang. Artinya dia adalah harta dari seseorang boleh dia jual boleh diadiakan kepada diadiakan kepada orang lain. Ini perbedaan antara budak dengan dengan orang yang disewa. Kita diperintahkan untuk rifq yaitu berlemah lembut kepada seorang budak. Jangan sampai karena kedudukan dia adalah seorang yang dimiliki atau harta bagi kita, kemudian kita semena-mena dengan Yang budak tersebut dan Allah mengatakan wa ma malakat aymanukum. Ya ketika menyebutkan perintah untuk berbuat baik di antaranya adalah kepada orang tua, kepada orang yatim, kepada miskin. Kemudian Allah mengatakan wahai malakats, ahi manukum dan juga orang yang kalian miliki. Dan dimaksud adalah budak. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada mereka. Kemudian setelahnya wahyin hauna anil fakri wal kuyalai wal bagi wal istitalati al alqalqi bi dan mereka yaitu ahlu sunnah Melarang untuk berbuat al-fakhr Jadi masa dengan fakhr adalah bangga Itu membanggakan nasabnya misalnya Atau membanggakan hartanya Membanggakan apa yang dia lakukan Amalan yang dia lakukan di hadapan orang lain Dengan maksud untuk menyembongkan diri Maka ini dilarang di dalam agama Islam Demikian pula khuyala Yaitu sombong Walbagi dan juga melampaui batas melakukan kedoliman kepada orang lain. Walisitilawatilalalkhul sombong kepada manusia. Bihakin atau bighairahakin. Baik dengan yang hak maupun dengan cara yang tidak hak. Sombong atau bangga kalau itu benar, memang benar dia memiliki hal tersebut maka ini dinamakan dengan fakir dan ini juga dilarang. Dan seandainya kesombongan dia adalah sesuatu yang dusta atau dia membanggakan kepada orang lain dengan kedustaan maka ini dinamakan dengan baghyun yaitu melampaui batas dan kedua-duanya dilarang ya kedua-duanya dilarang kemudian setelahnya beliau mengatakan waya'muruna bima'al akhlaqi wa yadhauna an safsa'an fiha dan mereka memerintahkan untuk berbuat atau melakukan akhlak yang maali itu akhlak yang tinggi dan di antara akhlak yang tinggi adalah ash-sidq yaitu kejujuran. Demikian pula amanah dan juga ketegasan di dalam hak dan juga keberanian keadilan. Makanya adalah termasuk ma'ali al-akhlak. Ini adalah termasuk al akhlak akhla yang tinggi dan mereka melarang dari akhlak yang buruk seperti kadhib iaitu dusta. Demikian pula khianat-bekhianat ketika diberikan amanat baik jabatan Maupun harta, kemudian dia berkhianat, maknanya adalah akhlak yang yang sub sub, iaitu akhlak yang rendah, akhlak yang jelek, akhlak yang hina. Maka alusul nahl jamaah memerintahkan kepada akhlak yang baik dan mereka melarang dari akhlak yang rendah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Bukanlah yang mulu nahu awiyaf alunahu min haza, atau غيره فإنما هم alkitab Dan beliau mengatakan Menutup apa yang beliau sampaikan Berupa e, akhlak Ambul sunnah wal jamaah Dengan mengatakan Dan semua yang mereka ucapkan Dan apa yang mereka kerjakan Dari apa yang sudah beliau sebutkan tadi Dan juga yang lain Maka mereka melakukan itu semua Dengan mengikuti Al-Quran Dan juga as sunnah Beliau mengingatkan kepada kita Dan ini adalah poin yang penting Yaitu ahlu sunnah wal jamaah Di dalam melakukan akhlak-akhlak tadi Maka mereka mengikuti Al-Quran dan juga as-sunnah Bagaimana maksudnya? Yang pertama melakukan akhlak tersebut dengan ikhlas ya, Dia membantu tetangganya Berbuat baik kepada tetangganya Melakukan birrul birul walidain. Ya, Demikian pula berbuat baik kepada anak yatim Menolong orang yang musafir dan seterusnya dia lakukan itu yang pertama dengan ikhlas Karena Allah SWT tidak menerima sebuah ibadah Kecuali dengan keikhlasan Apabila dilakukan ya perbuatan baik tersebut dengan tidak ikhlas Maka Allah SWT tidak akan menerima ibadah tersebut Kemudian yang kedua Dilakukan itu semua dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dilakukan itu semua dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Maksudnya adalah sesuai dengan kaedah-kaedah Sesuai dengan aturan-aturan yang lain Bukan dengan hawa nafsu dan juga dengan emosi atau dengan akal Saya berikan contohnya misalnya Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang kafir Kita diperintahkan berbuat baik kepada orang kafir Selama, selama mereka tidak memerangi kita Demikian pula tidak mengeluarkan kita dari Negeri kita, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan, لَيَنْهَىكُمُ اللَّهُ أَن لَّادِينَ لَم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَم يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَصِّدُ إلَيْهِمْ Allah tidak melarang kita untuk ia berbuat baik kepada mereka dan juga untuk berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita dan juga tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Kita berbuat baik. Kepada mereka. Tapi bukan berarti kemudian seseorang berlebih-lebihan. Dia mengatakan bahasanya Islam ia adalah, adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian dia melampaui batas dan dia sehingga sebagian menjadikan dia seorang yang kafir menjadi pemimpinnya dengan alasan bahasanya kita berbuat baik kepada orang yang kafir. Kita katakan ahlu sunnah wal jamaah melakukan akhlak yang baik kepada orang lain. Tetapi harus mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Allah melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Allah mengatakan, Ya'iwa alladzina amanu la Taqidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Menunjukkan kepada kita, bahwasannya yang namanya berakhlak mulia kepada orang lain, ini harus kita perhatikan apa? Batas-batasannya Jangan sampai kita mengambil satu dalil Kemudian kita meninggalkan dalil yang lain Sehingga belum mengingatkan di akhir Ya bab ini Ya pentingnya Perkara yaitu bahasanya ahlu sunnah Melakukan akhlak yang baik tersebut Tetapi mengikuti di dalam Al Quran dan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh